Tehát jól bementem és láttam, hogy nem csináltál semmit. Ja, mi a véleményed arra? Annak tükrében, hogy, hogy kimentem. <gül> és azok, akik bejöttek, azok nem látták, hogy felmentem tegnap. Mit gondolsz? Nem tudom. <gül> Én nem jöttem rá eddig a kérdésre. Mit is kérdeztél pontosan? Fenyőfák alatt megszöltött hajnali emberek. Ja, akik látták piroskát? Tegnap? Azokról beszélsz? A híd alatt. Piroskával találkoztak a híd alatt. Kimentem és nem láttam semmit. Bementem, az ott volt. És nem mentem el. És az a leggázabb az egészben, hogy a történetek nem stimmelnek. Hogy, nem tudom, hogy, hogy mit főztek otthon. De hogy raktad össze? Hát <coughs> a faszki van. Agyra és kimentek. De hogy kell összerakni? Ah, jó, a jól szó, hogy tegnap, amikor elmentem, fogta bazd az ott volt. <coughs> De hogy raktam mellé? Bement. Bementek. Többen is voltak. Kétszer? Felelőzolták a tükörre. De és a három neki? Három... Nem vitték Anya azt mondta, hogy nem menjek el. De ki mondták a négyből. Szileg a hármat is bazenek. De jöttök a legyek. Ott volt Az a láttak a legyeket? Izú játszik benne. John Kúro. John, John John, John Ott volt tegnap, láttam, ott volt tegnap. <gül> a jövőben is bemondták, hogy én nem voltam ott. Pedig én láttalak. <gül> Jó volt bazni. Ott voltam, de azt láttam. flash meditáció közben te cselekedted, ugye? Nem. Lefeküdtem sík igen, geci, azt megvilágosodtam. De én éreztem a holnapokat. Ott voltak a könyvfáttyom mögött fakasztott vízesésben. Kiesett a cigiből, hamul és belmászott egy giriszta, geci. Mm. egy girisztát tegnap. Ott volt a fényfájtlök mögött. Kétben. De láncolt moszkusban ült szemüvegben. És <gül> azt mondta, hogy ő a dimenzió király. Azt mondta, hogy nem láttam semmit, amikor bementünk tegnap. Pedig találkoztunk, köszöntöm is neked. Ott mentél, bazznek. ott víz alatt. Pont a ott... megkövesedett könyveket olvastam. A sivatok porából egy fagyival, bazznek. A Fagyba be az ottan <gül> sivatokból a hatodik kapu pecsétjét. És elmondtam háromszor azt, hogy nem láttam semmit. Láttam a dimenzió királyt. Pedig ott voltál az még, nem? Megjelentőttem kétszer. Elmondtam az idézőszöget is, elment Pont fordítva csináltam mindent. Egy tej vettem, kettő hét. Na pultos nem elkezdett röhögni, basszony. Elkérdeztem, hát hogy fürdőkocsiában mehetnék a holdra. Mi <gül> te ott nem tudjuk a holdon. Most hiszi, holdon a csúbó cigibázni? Tudod, tényleg. Simán, egy dobos szoknyi ott már folyik. Na szívják az egér a, a holdonbólzni. Jövő héten megyünk, bazd meg útlevél kell. Útlevél, ott a dimenzió A dimenzió császál pecsétjébe. Beleírják, hogy utazhat a dimenzió közt. Csak kell rutint tenni. Kressz. Fújó kressz. Nitrót is adnak hozzá? Az a rutin, fújó rutin. Fújó rutin. El kell fújnod két liter nitrót, A hármas úton. Mennyi időm kell, mennyi időt Két nap. Két, két nap, nap alatt két liter nitrót, a hármas úton el kell fújnod. Hm. Így van ez, az meg. Én vajad, bazzd meg Így vajad, bazzd Útlevelet kell szereznem, hogy elutazzak a holdrá Dimenzió útlevelet kell szereznem, hogy elutazzak a két órán keresztül Újnom kell, baszd meg Hogy elutazzak a holdrá van a bölcsesség, Nem menjen jó hatal folyamra Elmondom neked, ingyen és bérmentve be. Itt van a belacsosség, ingyen és bérmet fel.